щоб швидше розквитатись. На тому і зійшли. Тепер бійці обох взводів дружно наступають на дубнях. Сагайда розчервонівшись, теж гасав сокирою по вогневій, хвасько накидався на дерева. А по схилу горба все глибше зривалися в землю ординарці, телефоністи, спостерігачі сусідніх батарей. Навіть маковейчик, який завжди уникав земляних робіт, Сьогодні на те собі чесні мозолі. Звичайно, замість того, щоб длубатися в цій важкій австрійській землі, хлопець волів би краще пройтися на руках по вогневій, поборюкатися з товаришами або, задерши голову, гайнути лісом, що, бронькуючи, виструнчився поблизу. Як там, напевне, чудово! Озера, птахи, співи. Гуде весна в лісі? Зазирає до Маковея в тісний, Ростякнутий вогкістю окоп, Кличе, викликає, Кидай лопату, хлопче, Випурхни з своєї нори на світ Божий Генімо степами лісами, Покажу тобі свої дива, Напою тебе березовим соком, Засинію до тебе пролісками. Геть, не заважайте мені, Гука Макове й сусідові зв'язківцеві, що проситься до нього в приймі. Дай лишень розмахнутися. Ти вже й так вибахав по груди. А що ж? Може, це я вже останнє коприю. Для історій залишу. Давай на пару. А цього б ти не хотів? Який ласий на дурницю? Бачиш мої мозолі? Бачу. Теж історичні? Теж. В цей час з кафе батальйону, захекавшись, прибіг Шовкун. Тільки на він влетів на вогневу, всі зрозуміли, що зараз почують якусь радісну звістку. Вона тремтіла в теплому, розм'яклому погляді санітара. Ясногорська повернулася, гукнув Шовкун, сяючи чомусь на Черниша. І всі бійці, як змовившись, глянули на Черниша лейтенант почервонів і хмурючись кинув офіцерам. Пішли пристрілюватись. Забравшись з командирами рот на вершину горба, що зіймався перед вогневою, Черниш терпляче вів пристрілювання. Як завжди в таких випадках бив лише один міномет. Сьогодні честь пристрілювати ціль випила обслузі Дениса Блаженка. Стоючи внизу і тримаючи в руці дефіцитну димову міну, Блаженко дивився звідси на офіцерів так, ніби чекав сигналу вчинити землетрус. Але Черниш не спішив з командами. Зараз не було чого спішити. Після кожного пострілу наставала довга пауза. Офіцери неквапно розглядали ціль, радилися, вели підрахунки. День стояв чистий, кришталево-прозорий, з далекою видимістю. Мерехтливе повітря м'яко струмувало, наче підлизуючи своїми рухливими течіями по той бічні висоти, бліндажі, далекі дерева. Все це пливло, пропливало кудись і в той же час залишалось на місці. Фронт принижк. Як перед бурою, лише зрідка, де-не-де, де, ліниво гухкали гармати. Черниш знав, що завтра вони загомонять інакше. Сьогодні артилерія ще тільки приміряється, б'ючи з удаваною безсистемністю та скупістю, щоб не накликати завчасно підозри противника. Все, що зараз думав Черниш, якось неминуче пов'язувалося з Ясногорською. Все, що він робив, уже мовби присвячувалося їй. Певно, шура і в Гаці немає. Як її прихід, позначається на чиїй діяльності, на чиїх ось настроях. Повернулась. Невже вона справді з години на годину може бути тут? Іноді Чернишеві це здавалося малоімовірним, як виблиск золотого сну. Коли випадала вільна хвилина, він нетерпляче озирався з свого пагорба на дорогу, що звивалась по лісом до села, в полкові та батальйонні тили. При цьому щоразу ніяковів, думаючи, що сусіди-офіцери догадуються, чого йому не лежиться біля них. А вони, заклопотані пристрілюванням, зовсім не помічали його хвилювання. Дорога, на якій мала з'явитись Ясногорська, жила нормальним фронтовим життям. В напрямку до передової рухалася група якихось бійців. Проскакав верхи начальник штабу з кількома помічниками та ординарцями. Виповзла на узлісся артилерійська кухня – Запряжена славнозвісним верблюдом, єдиним на всю дивізію, який дійшов сюди від самої Волги. Ось із-за повороту вилітає на конику Хаєцький. За ним одна по одній витягуються підводи, навантажені боєприпасами. Може, Шура приїде з ними? Але на возах, окрім їздових, нікого нема. Що ж це таке? Де вона так довго затрималась? Хома грозить комусь канчуком, збиває верблюда з дороги. Ще хтось їде, а її нема. Нема? Нема. Але ж палить, скаржиться до Черниша один з його колег, капітан Засядько, розтібаючи комір. Якби оце сюди хоч з відро пива холоднячка... Толстиков уже й без пива клює, посміхаючись кивнув черниш на свого правого сусіда, що уткнувшись головою в руки, вперто змагався з налягаючою дрімотою. Вони щойно кінчили пристрілювання і, задоволені наслідками, лежали в трьох край горба, знічев'я перекидаючись млявими фразами. Давалася в знаки втома останніх днів. Не хотілось зводитися, Важко було навіть поворухнути розморене теплою млістю тіло. Сонце притикало. Воронки, що вранці масно чорніли по полю, давно вже посіріли, пожухли. Черниш, поклавши голову на планшет, і собі заплющився. Чудово. чує він поблизу. Про кого це? Звичайно, про неї. Сьогодні всі думають про неї. Всі чекають її. Хто чудова? Капітан. Позиція, кажу, чудова, пояснює Засядько. І до противника палицею кинути, і прикрита добре. А, так, чудова. Тихо згоджується Черниш, думаючи зовсім про інше. Чудова. Чудова. Стоп. Капітан зненацько вхопився рукою за шию. Здається, крапнуло, Ще і ще. Толстико, прокинься. Що таке? Дощ. Офіцери, пожварішавши, витягнули, як хлопчаки долоні перед собою, радісно подивилися в небо. Високі хмарки були майже непомітні в ньому. Танули в білій синєвій. А тим часом дощ напускався, крапотів, наче з ясного неба. Зашумів понад лісом, наближався тисячним кришталевим шерхотом, легко подзвонював у верховітті. Черниж перекинувся горілиць, підставив обвітрене, пошерхле обличчя приємним краплистим ударом. Ви бачили таке сонце і дощ. Сліпий дощ. Чому сліпий? Навпаки, ясноокий. Дедалі рісніше і рісніше бризкало на руки, на обличчя. Від кожної краплини радісний лоскіт перебігав струмом по всьому тілу. Вже навкруги над лісом і вигорбленими полями замерехтіли мряди блискучих перлистих шнурків. Наче небо граючись весело стріляло тонкими незліченними чергами, і кожна краплина куля, проносячись у тій черзі, сяїла Сліпила очі. Черношеві здавали, що після цього весніного дощу Все одразу буйно зазеленіє, заквітує. Пригадав, як торік в Трансильванії, Знемагаючи в горах від спеки, Бійці виглядали хмар. Ріки застались внизу, Струмки застались внизу, Води, води, А небо було безводним, Жорстоко-блакитним. Потім одного дня встала за обрію дощова хмара. Простелявши на гарячому камені плащ палатки, бійці збирали в них довгожданну вологу. Потім ділили. Черниш поділився з Брянським наопіл. Який то був життєдайний, незабутній до віку напій. Дощ напускається. Ніхто й не думає ховатись від нього. Чути, як на вогневій скаче лящить маковейчик. «Дощику, дощику припусти, На бабині капусти, На дідове сіно, що позеленіло». Маковею, де ті капусти? Де те сіно? «Глянь, австрійська земля навкруги!» «Все одно, хай вона зеленіє!» Черниш мружучись посміхався до щедрого неба. Намагався вгадати, де застане цей дощик в Ясногорську? Чи в Санроті, чи по дорозі сюди? А вона в цей час уже сплигнула з коня на його вогневій. Комбатів ординариць, женучив порожній засідленого коня своєму хазяїнові, десь підхопив і в шкуру попутно. Весь світ засяяв. Сонце світило, наче крізь сріблясту млу. Дощ густішав і тоншав, раптом над самою головою небо заграло, милозвучно, потужно, свіжо. Вперше в цьому році загремів грім, наче загомоніли, стоячи десь високо за блакитними хмарами дивізіони РС. Розкотилося, розляглося, широко, привільно. І одразу, наче всій природі, дихнулося вільніше, наче світ омолодився, оновився. Мабуть, не було серед численних військ жодної людини, яка не глянула б зачаровано в розбурка на синє небо і не подумала б «Весна!» «Весна!» – з насолодою подумав і Черниш, вдихаючи посвіжіле озонисте повітря. Але що це? Він раптом весь здригнувшись, рвучко підвівся на коліна. З вогневої, поміж радісного різного солдатських басів, несподівано виділився дівочий голос. Тієї ж миті він побачив Ясногорську. Вона стояла оточена бійцями і щось весело говорила, дивлячись вгору. Черниш не знав, на що саме вона дивиться, чи на нього, чи на світляну сріблясту пряжу дощу, яка нестримно летіла з висот, пронизана сонцем. Гвардій лейтенант! гукали знизу бійці. Гвардій лейтенант! Тебе стосується, підморгнув засядько сядько Чернишеві. Чи може тебе толстиком? Толстиков благодушно посміхнувся, розглядаючи Ясногорську. «О, як вона цвіте!» Черниш, притримуючи рукою бінокль, став швидко спускатися косогором. Стрибав через чийсь окопи, обвалюючи з них землю. В окопах не було нікого. Всі зібралися вниз, як на мітинг. Спускаючись, Черниш дивився під ноги, а проте, здається, бачив тільки її довгождану. Небезпечну і ваблячу, бачив, наближаючись, як на обличчі в неї чомусь майнув радісний переляк. Вона здавалася йому вищою, ніж була раніше, немов уся випросталася, поставнішала, помолодшала. Для Черниша уже не існувало, ні дощу, ні веселого юрмиська вогневиків, були тільки її очі що, наближаючись, раптом заблищали і, мовби затремтіли за довгими віями. Від тих довгих вій аж наче легка тінь лягла Шурі по-під очима. Вона ще говорила з бійцями і сміялася до них, але Черниш не чув її слів.